Dialog. Posso Dialogu. Hallo, Markus. Meinst du, dass du mir helfen kannst? Ja, natürlich. Aber wie? Kannst du mir bei dem Projekt helfen? Ich meine hier, diese Präsentation. Hilfst du mir beim Schreiben? Also, Monika, ich mache das für dich, aber lass mich bitte diese Präsentation so schreiben, wie ich will. Markus, das wäre sehr nett von dir. Danke. Gern geschehen. Odegraj Rolę Markusa. Mów po Signale. Hallo Markus! Meinst du, dass du mir helfen kannst? Kannst du mir bei dem Projekt helfen? Ich meine hier, diese Präsentation. Hilfst du mir beim Schreiben? Markus, das wäre sehr nett von dir. Danke. Odegraj rolę, Moniki. Mów po sygnale. Ja, natürlich. ale wie? Also, Monika, ich mache das für dich, aber lass mich bitte diese Präsentation so schreiben, wie ich will. Gern geschehen.